7. Istoria culturii și civilizației de Ovidiu Drâmba Volumul 3, pagina 67 Aspecte de cunoaștere colectivă se găsesc nenumărate în poemele lui Homer, observații meteorologice, observații asupra sistemului de măsuri și greutăți, asupra energiei naturale, a rocilor, a rolului greutății în accelerarea căderii corpurilor, observații asupra unor fenomene ale termodinamicii, ale opticii, ale acusticii, etc. Toate acestea însă nu sunt decât simple observații, uneori naive, de cele mai multe ori juste. Totdeauna însă când Homer încearcă o sistematizare sau chiar o cauză eficientă, pentru el principiul este o divinitate. Forța motrice este voința unui zeu. Cei din ei care renunță la o explicație mitico-religioasă au fost fiziologii din Ionia, cei care studiază natura, physis. Physis se scrie P-H-Y-S-I-S. Cetățenii ai unui oraș stat, Miletul, în care experiența intensă a navigației, a comerțului și meșteșugurilor forma să spirite practice, concrete, active, ei trebuiau să dea cetățenilor lor răspunsuri sigure, precise, raționale, întrebărilor pe care aceștia și le puneau asupra naturii, fenomenelor și principiilor lor. Nașterea speculației filozofice și științifice, fără o referire la considerații practice, fenomen fundamental propriu culturii grecești, a fost fără îndoială facilitată și de contactul cu gândirea babiloniană și egipteană. Dar a fost în mod esențial determinată de mediul acelui polis în care nu s-a constituit o ideologie religioasă autoritată și inderogabilă ca în palatele regale orientale și nicio o clasă sacerdotală dominantă nu exista care să impună în mod absolut un sistem de gândire dogmat. Fiziologii, deci fiziologoi, s-au substituit într-un fel preoților și suveranilor absoluți. Lumea acestui polis își formase, datorită tuturor acestor împrejurări, mai ales în ambianța mai evoluată din punct de vedere economic, social și cultural, a orașelor state din Asia Mică, o mentalitate laică și rațională. Totodată, gânditorii greci aveau și o concepție proprie privind implicațiile sociale ale activităților de cercetători. Ei erau convinși că activitatea lor de cercetare îi face pe oameni mai buni din punct de vedere moral și intelectual și că această cercetare impunea anumite răspunderi sociale și, în același timp, contribuia la micșorarea diferenței dintre un om și altul. Aici era mediul cel mai favorabil apariției gândirii științifice și filozofice grecești. Dales din Milect, Circa 624-546, înaintea erei noastre, pe care Aristotel îl consideră cel mai important dintre filozofii ionieni și fondatorul filozofiei, a avut ocazia să călătorească mult, se ocupa și de comerț, ajungând și în Egipt, țară care era socotită de greci, patria celei mai vechi înțelepciun. Avea cunoștințe vaste în toate domeniile. Din Mesopotamia și din Egipt și-a adunat cunoștințe de matematică și astronomie. S-a ocupat de studiul forței magnetice pe care o punea în analogie cu calitățile ambrei. A subliniat importanța constelației Ursa Mare pentru navigația în timpul nopții. A prevăzut eclipsa de soare din anul 585 înaintea noastre. A calculat înălțimea piramidelor egiptene măsurând lungimea umbrelor lor. A rezolvat problema Triunghiului într-un cerc. Avea cunoștințe despre raporturile dintre unghiuri și triunghiurile din care acestea fac parte. Cunoștințele matematice le-a folosit pentru a rezolva probleme de ordin practic. Astfel, Thales, cel mai iscusit în tehnici cum îl definea Platon, a calculat distanța dintre navele aflate în largul mării și a făcut previziuni meteorologice care s au confirmat. Alteori, cunoștințele de matematică l-au dus la aplicații de-a dreptul de inginerie, atunci când, de pildă, a deviat cursul unui fluviu. Tales s-a îndepărtat de explicațiile mitice asupra naturii din momentul când a afirmat că lumea este plină de zei, ceea ce înseamnă mai întâi că el scotea divinitatea din ambianța sacră a templului, transferând-o în întreaga natură, pe care apoi fiziologul o putea investiga cu instrumentele gândirii pur laice și raționale. Cunoscând legile naturii, omul putea ajunge să stăpânească natura plină de zei, deci implicit să devină prin propriile puteri ale gândirii și ale rațiunii, cel puțin egal divinității. Urmărind să reducă multiplicitatea fenomenelor la o singură cauză, la cauza originară, care ales la fel ca urmașii săi și a pus problema primului principiu. Arhe Arhe se scrie a r -C h e după el, elementul primar, elementul generator care întreține viața întregii naturi și care îi explică sau îi determină schimbările, devenirea, este apa. NOTĂ Cele patru mult discutate elemente, dintre care afirmăm că primul este apa și într-un anume fel îl considerăm drept element unic, se amestecă la oaltă în vederea unirii, combinării și constituirii lucrurilor din cosmos. Acest fragment din opera lui Thales despre principii este reprodus de Galenos, în filozofia greacă până la Platon. Închei nota. Mituri vechi orientale sau grecești afirmau că toate lucrurile s-au născut din Oceanul Primordial, teorie expusă și de Homer și de Hesiod. Dar Tales ajunge la această concluzie în urma unor observații concrete, de natură practică. El care, în călătoriile sale prin Egipt și Mesopotamia, văzuse că viața oamenilor era dependentă de efectele ciclurilor aluvionare ale fluviilor din aceste țări și chiar că prosperitatea propriului său oraș se datora folosirii intense a drumurilor comerciale. Pe apă. Principiul naturii este deci apa, condiția vieții animale, umane și vegetale, mai precis umedul, izvorul vieții care fertilizează pământul, condiția germinării, U umedul, elementul original și vivicator al tuturor fenomenelor vitale. Mai mult, apa determină și formarea altor elemente a căror origine este ea, căci prin condensarea apei se nasc corpuri solide, iar prin evaporarea ei, apa devine aer, din care ia naștere apoi și focul. Ipotezele formulate de Tales, ca și cele ale celorlalți filozofi greci din același secol, sunt naive, evident, dar ceea ce este nou, semnificativ și fundamental pentru începuturile și evoluția ulterioară a gândirii filozofice, este faptul că filozofii ionieni, începând cu Tales, încearcă să găsească un principiu sau cât mai puține, cel mult patru, pe baza căruia să poată explica fenomenele și schimbările din natură. Cu tale și cu ceilalți filozofi ionieni s-a constituit un nou stil de a gândi, stilul care încearcă să depoșească, să treacă dincolo de aparența nemijlocită a faptelor observate, căutând originea, condiția și rațiunea obiectelor și fenomenelor. Nu este desigur, o speculație care să opereze exclusiv în abstract, este însă concluzia teoretică a unor observații și a unei selecții a fenomenelor semnificative și este în fine o operație de generalizare a observației. Importanța lui Tale și a celorlalți filozofi ionieni constă în îndrăzneala lor de a fi crezut că gândirea poate reduce la un singur sau poate doar la câteva principii infinita varietate a naturii, o luare în stăpânirea naturii prin mijlocul gândirii care deschide de calea celeilalte mai directe, calea pe care tehnicile cetății o realizau rând pe rând. Concepția lui Anaximandru, circa 610-546, înainte noastră, este mai bine articulată și la un nivel de abstracție superior concepției lui Tales. Anaximandru a avut activități civice importante, fiind și conducătorul acțiunii de întemeiere a unei colonii milesiele. Învestat cu o bogată imaginație științifică, el a întocmit pentru prima dată în istorie o hartă geografică a lumii pentru uzul navigatorilor și tot el a desenat și o hartă a cerului. Interesant de remarcat este că această hartă a lumii se pare că dădea indicații asupra popoarelor străine, asupra originii și a obiceiurilor lor. Anaximandru s-a ocupat de toate științele naturale existente la acea epocă, a inventat un orologiu solar și a scris prima carte de filozofie, din nefericire pierdută, cu excepția unui singur fragment intitulată Despre natură. Anaximandru a emis anticipându pe Darwin și o ipoteză privind originea vieții. Cele din tâi viețuitoare s-ar fi format după el într-un mediu acvatic, în nămol, sub acțiunea razelor soarelui. Omul însuși ar deriva printr-o lungă evoluție din viețuitoare acvatice, din pești care ulterior s-au adaptat condițiilor terestre. Ipoteza lui Anaximandru, în care se găsește formulată pentru prima dată ideea de evoluție, reprezintă un moment foarte semnificativ în istoria gândirii filozofice. În procesul apariției și evoluției vieții este eliminat acum orice act de intervenție directă a divinității, care nu mai este concepută ca acționând decât în cadrul forțelor naturale. Asemenea lui Tales, Anaximandru stabilește și el un singur principiu care ar sta la originea lucrurilor. După mărturia lui Teofrast, el susține că elementul primar și cauza materială a lucrurilor este apeironul. Principiul lucrurilor nu este însă un element material. Apeironul este substanța primară, indeterminată și infinită, din care în mod dreptat s-au dezvoltat cele patru elemente, aerul, apa, focul și pământul și deci toate lucrurile materiale din lume. Apeironul conține în sine toate aceste elemente, este într-un fel haosul, amorful, din care se structurează toate luminile și lucrurile prin opoziția dintre stările lor de cald și rece și prin separarea lor din sânul Apeironului. NOTĂ Anaximandro a afirmat că începutul lucrurilor este apeironul, de acolo de unde se produce nașterea lucrurilor, tot acolo le vine și pieirea, potrivit cu necesitatea căci ele trebuie să dea socoteală unele altora pentru nedreptatea făcută, potrivit cu la timpului, exprimându-se astfel în termeni poetici. Închei nota. Și concepția cosmologică a lui Anaximandru, de asemenea de o remarcabilă forță imaginativă, reprezintă un înalt grad de laicizare și de îndrăsneală. Universul, total independent de voința sau de puterea divinității, este un imens mecanism natural. Pământul a cărui suprafață este curbă, ceea ce înseamnă sfericitate, susține cel din tâi Anaximandru, contrar părerii lui tales, si este situat în centrul acestui univers sferic, unde rămâne nemișcat, susținându-se prin însuși faptul poziției sale centrale. În jurul său se învârt trei mari inele de lumină, inele care la Anaximene vor deveni sfere. Închis într-un veliș opac, lumina se zărește doar prin niște orificii, ceea ce pentru noi sunt soarele, luna și ceilalți aștri, orificii ale căror variații de formă produc fazele lunii, iar când orificiile sunt total obturate, se produc eclipsele. Al treilea mare filozof ionian, influențat în bună măsură de Anaximandru, dar față de care reprezintă un moment de regres sub raportul capacității de abstractizare, a fost Anaximene. 586-528 înaintea noastre. A scris o operă intitulată Tot despre natură, din care de asemenea s-a păstrat doar un fragment și s-a ocupat de diferite științe, în special de meteorologie și de astronomie. În domeniul cosmologiei, el revine la ideea lui Tales, susținând că Pământul este plat, mai ridicat spre Nord, atribuind însă Lunei o lumină proprie. Este în regres față de Tales, pentru care lumina Lunei era o lumină reflectată. Dar Anaximene este primul care afirmă că planetele și stelele nu sunt de natură identică. Stelele sunt imobile, fixate în cristalul sferei cerești, în timp ce luna, soarele și celelalte planete sunt în continuă mișcare, fiind mereu purtate de mișcarea aerului. Anaximene marchează un evident progres sub raportul metodei de a explica. Asemenea lui Tales el ia ca principiu originar și universul, un element material perceptibil de simțurile noastre. Aerul. Elementul original din care, printr-un proces mecanic de rare fiere sau prin condensare s-au dezvoltat toate ființele și lucrurile, este aerul. Chiar și lumea organică, dat fiind că aerul este conceput de filosof și ca respirație, care are o funcție vitală, fundamentală pentru toate organismele. Asemenea apei lui Anaximandru, aerul este în concepția lui Anaximene substanța primară a Universului, indeterminată și infinită. Transformările natură din care derivă multiplicitatea lucrurilor sunt explicate și descrise cu relativă precizie de anaximene, ca rezultate ale unor diferențieri și ale unui proces mecanic în care, pe lângă condensare sau refiere, intervine și acțiunea caldului sau a infinitatea fenomenelor universului corespunde gradelor diferite de densitate ale substanței elementare. Dacă asupra gândirii primilor filozofi ionieni se mai proiectau încă foarte vaghi adevărat umbra unor reminiscențe de gândire mitică, acesta dispare total în gândirea lui Xenofan, circa 570-480 înaintea erei noastre. Filozofia sa, care nu pornește de la observația asupra naturii, este deci lipsită de implicațiile științifice ale predecesorilor săi, Are un net și categoric caracter polemic la adresa societății și a religiei. Originar din Ionia, colofon, s-a refugiat și a trăit 70 de ani în Sicilia și la Eleia, în sudul Italiei, unde a format una din primele și dintre cele mai importante școli filozofice grecești. A scris și multe legii și se pare două poeme epice, Întemeierea colofonului și Colonizarea Eleiei. Xenofan combate ideologia religioasă și poziția socială a aristocrației. Mai întâi combate concepția antropomorfică a religiei oficiale, așa cum apare în poemele homerice. Citez. Dacă boii, caii și lei se exprimă filozoful pe un ton violent, ar avea mâini și ar putea să picteze și să facă cu mâinile lor opere de artă ca oamenii, caii ar reprezenta chipuri de zei și ar făuri statui asemănătoare cailor, boi-boilor, în felul corespunzător chipului pe care îl au ei. Închei citatul. Pentru a respecta divinitatea, omul nu ar trebui să o conceapă asemenea lui în forme umane. Xenofan combate misticismul, miracolele, divinația și ideea metempsihozei căutând să identifice adevărata esență a divinității, nu pe calea revelației a viziunii mistice sau a obișnuitelor practici de cult, ci pe calea deducțiilor logice, deducții care se dovedesc de o rigurozitate încă neîntâlnită la niciun alt gânditor grec. Dacă divinitatea este însăși natura, înseamnă că ea se va dezvălui, va vorbi oamenilor pe măsură ce aceștia o vor întreba, cercetând științific, rațional natura. NOTĂ Xenofan însuși a încercat pe baza fosilelor marine pe care le găsise pe munt să reconstruiască o primă fază din istoria Pământului, fără să recurgă la explicații de natură mitico-religioasă. Închei NOTA Adevărata esență a divinității transcendente, sensibil tradus prin imaginea antropomorfică a zeului și poate fi concepută numai cu ajutorul rațiunii, este unicul care conține multiplul și care este deasupra opozițiilor, conciliind deci imuabilitatea cu schimbarea, esența cu aparențele, eternitatea cu devenirea. În felul acesta, Xenofan este un precursor și al pitagorismului și al eleatismului. Xenofan atacă direct și vehement și poziția socială a aristocrației, căreia ei se dau onoruri absurde. Căci, continuă filozoful, aristocrații nici nu asigură cetății legi drepte, nici nu contribuie la bunăstarea ei economică. Un înțelept valorează mai mult decât un aristocrat, un atlet sau un erou, căci înțeleptul poate da sfaturi bune și știe să facă apel la rațiune pentru a găsi soluțiile necesare societății noi, conchide Xenofan. În moment important în știința greacă l-a însemnat la sfârșitul secolului 6 și începutul secolului V înaintea erei noastre medicul Alcmeon, din Crotona în Magna Grecia, a cărui gândire a avut o mare influență asupra lui Anaxagora și a medicilor hipocratici. Alcmeon a fost cel din ei care a făcut disecții pe animale fapt care l-a ajutat să ajungă la concluzia că organele simțurilor sunt în legătură cu creierul. Creierul este cel care organizează datele percepțiilor senzoriale și care le dă funcția de cunoaștere. Cunoașterea, prin urmare, nu înseamnă pur și simplu percepere a realității externe, ci ea se realizează în urma actului ulterior, un act de elaborare al creierului, un act de construcție mentală. Gândirea orientală și cea greacă până la Arcmeon susținau, la fel ca în secolele următoare, Empedocle și chiar Aristotel, că nu creierul, ci inima are rolul principal în procesele vitale, inclusiv în procesul cunoașterii care ar fi un act pasiv, simplă receptare pasivă a realității. Alcmeon este primul care afirmă că senzația nu este identică cu cunoașterea, că actul cunoașterii este elaborat în creier și că deci cunoașterea este un efort al creierului omenesc de a stăpâni natura. Pitagora și pitagorismul – în știință, religie și filozofie Cu Pitagora, circa 580-500, în știința și filozofia greacă se introduce un filon de gândire religioasă mistică. Născut în insula Samos, Pitagora s-a transferat la Crotona, unde orfismul era foarte răspândit, fondând o conferie religioasă și filozofică răspândită apoi în toată lumea greacă, mai ales în Magna Grecia. Pentru adepții săi care i-au atribuit multe din ideile lor proprii, Pitagora a devenit repede o figură semidivină. De fapt, îndeplina condițiile pentru a deveni încă din timpul vieții un personaj legendar. Avea o mare putere de sugestie, cuvintele lui erau rostite ca sub inspirație divină, pretindea că descinde din Apollo în urma unor succesive reîncarnări și așa mai departe. Adeții să au pus mâna pe guvernarea Crotonei și a altor cetăți din jur, instituind o politică ultraconservatoare, antidemocratică, până când o răscoală populară i-a alungat, menținându-se numai la Taranto. Adepților li se revela învățătura secretă a maestrului, rezervată inclusiv inițiaților. Membrii confrediei în care erau admise și femeile se deosebeau printr-un anumit fel de a se îmbrăca, prin faptul că erau vegetariani și, în general, prin rigiditatea concepțiilor lor morale. Platon lăudea în mod deosebit modul de viață al pitagoricienilor. Caracterul lor inflexibil exclusivist, aristocratic și conservator a făcut să fie priviți cu ochii răi încât confreria s-a stins pe la începutul secolului al IV-lea era noastră. Totodată, casa lui Pitagora era și un centru de studii matematice, cultivate pentru sensurile mistice și morale atribuite de filozoful numerelor. Influența lui în secolele următoare va fi sensibilă atât în domeniul filozofiei și religiei, cât și în cel al matematicii. Divinitatea, afirma Pitagora, se identifică cu sufletul lumii, este omniprezentă și poate fi percepută peste tot în univers. Sufletul este nemuritor, dar îndemnizat în corp și contaminat de acestea cu impuritatea sa, instincte, nevoi materiale, dorințe frivore, etc. Sufletul va plăti păcatul impurității prin obligația absolută de a se reîncarna în continuu, chiar în animale sau în plante. Pentru a scăpa de pedapsa acestei transmigrații, omul trebuie să ducă o viață de puritate, să nu consume carnea animalelor care poate că adăpostesc suflete omenești condamnate la reîncarnare, să ducă o viață ascetică, să nu poarte podoabe, etc. Dar mai presus de toate, omul trebuie să-și cultive facultățile sufletești, rațiunea, memoria, cunoașterea. Cel mai bun mijloc pentru suflet de a se feri de impuritate, de a scăpa de eterna reîncarnale, de a se purifica, de a se pregăti pentru mântuire, de a ajunge la divinitate, este să practice filozofia, dragostea de înțelepciune, termenul a fost creat de pitagoricieni, ceea ce înseamnă nu numai o anumită conduită morală, ci cultivarea spiritului și pe calea științei. În viață omul trebuie să respecte limita, adică ordinea și măsura. Limita este principiul care pătrunde întregul univers și îl organizează. Expresia supremă a acestui principiu de limită este numărul. Lucrurile sunt numere, spunea Pitagora. Prin urmare, legile numerelor urmează să fie considerate drept legi ale lucrurilor. Numărul care stă la baza matematicii explică ordinea lumii. Numărul poate fi reprezentat spațial, asemenea unor particole materiale prin puncte care, juxtapuste, formează figuri plane, pătrate, triunghiuri, dreptunghiuri. Elementele constitutive ale materiei se exprimă prin numere. Toate fenomenele naturii sunt regizate de numere. Totodată, aritmetica generează și armonia socială. Astfel, geometria este simbolul justiției care stabilește echitatea în societate. Exercițiul științei, deci, are și implicații morale și sociale, dar Pitagora manevrează teoria sa a numerelor și în mod mistic și în sens magic. Fiecare număr de la 1 la 10 reprezintă o anumită proprietate particulară a Universului. 10 este cifra sacră, care reprezintă armonia Universului. Primele patru numere sunt și cele mai importante, pentru că suma lor dă cifra sacră. Cifra 5 simbolizează căsătoria, cifrele 4 și 9 justiția, cifra 7 prilejul favorabil. Purificarea religioasă însă se îndeplinește și prin contemplarea numerelor. Studul armoniei muzicale le-a confirmat pitagoreicilor că numărul este și codul și norma între realități. Ei au descoperit că, între lungimea acordii unei lire și, pe de o parte, înălțimea sunetului emis de coartă, pe de altă parte, acordurile fundamentale, de octavă, de quintă și de coartă, există o relație constantă. Același raporturi numerice care definez că aceste acorduri se regăsesc și în distanțele dintre corpurile cerești. Legile muzicii se regăsești și în legile universului. Cele 10 stele fixe, soarele, luna, 5 planete, etc., se mișcă producând o armonie minunată. O muzică însă care, din cauza continuității ei, nu poate fi percepută de muritori. Cercetările pitagoreicilor în domeniul acusticii i-au dus la descoperirea principalelor intervale muzicale și la elaborarea unei teorii a naturii sunetelor, dezvoltată mai târziu de Aristotel, precum și la o detaliată și complicată teorie matematică a gamei, care cuprinde și o teorie a diezilor și a bemolilor. Construcția gamei a fost aplicată și în astronomie, intervalele dintre note fiind asimilate cu distanțele planetelor față de Pământ. Pentru Pitagora, proprietățile numărului, expresia simbolică a ordinei Universului, traduc anumitele științifice ale lumii reale. Astfel, pitagoreicii acordă un rol important antinomiei par-impar, antinomie de mare importanță și în aritmetică. Potrivit tradițiilor antice, Pitagora a pus bazele aritmetice ale geometriei procedând prin abstractizare, pretinzând demonstrații riguroase și formulând definiții precise. Pitagora este cel care a descoperit numerele iraționale, cantitățile inexprimabile printr-un număr întreg sau fracționar. Pitagoreicii au demonstrat non-comensurabilitatea diagonalei și laturei triunghiului dreptunghisoscel. Ei au încercat să rezolve ecuațiile de gradul 2 cu așa numita metodă de aplicare a ariilor. Au studiat proporțiile aritmetice raportate la numere întregi, teoria proporțiilor. Au cunoscut patru din cele cinci poliedre regulate, precum și determinarea sumei unghiurilor interne ale unui triunghi. Este probabil că pitagoreicilor trebuie să li se atribuie elaborarea noțiunilor abstracte de punct, de linie, de dreaptă și altele. Sigur însă este că în studiul ariilor celebra teorema lui Pitagora, teoremă cunoscută de multe babilonieni a fost pentru prima dată demonstrată de Pitagora și de discipolii săi. Contribuții care trebuie subliniate au adus Pitagoreicii și în domeniul astronomiei. Ei au fost primii care au susținut ideea sfericității Pământului, nu prin alte argumente decât din motive de frumusețe geometrică. După modelul Pământului sferic, au conceput ideea unei sfere imense care susține stelele fixe, precum și alte șapte sfere concentrice primei, fiecare o și mișcarea sa proprie. Acestea erau în ordinea distanțelor de pământ, sfera lunei, apoi cele ale planetelor Mercur, Venus, Soare, Marte, Jupiter și Saturn. Pitagoreici au făcut efortul de a matematiza astronomia legând-o simultan de aritmetică, de geometrie și de muzică. În acest sistem de gândire este angrenată organic și problema devenirii timpului, a succesiunii evenimentelor și fenomenelor sociale și chiar opiniile oamenilor. Problema este tratată de pitagoreici în spiritul ideologiilor aristocratice conservatoare. Evenimentele se succed ciclic în timp, asemenea rotației aștrilor în jurul centrului universului. În această evoluție ciclică, după o perioadă determinată, totul se repetă, identica înainte la infinit. Este repetiția ciclică în care se exprimă acel plan divin reprezentat de număr. Progresul social, schimbările sociale în care spera și pe care le aștepta poporul nu sunt altceva în concepția conservatorilor pitagoreici decât perioade fragmentare care se vor repeta, vor apare și vor dispare. Pentru viitorul științei este de o importanță excepțională concepția lui Pitagora despre matematică văzută de el ca fiind forma fundamentală a științei. Această apreciere, dată matematicii, va fi reluată de Platon și după el de anumite direcții de gândire filozofică și științifică din antichitate până azi. Privită în ansamblu, concepția lui Pitagora, moment de un nivel științific mult superior celui marcat de școala ioniană, apare genială și în același timp diminuată de naive contradicții. În doctrina sa, elementul științific este alterat de idei, perspective și interferențe mistice. Influența sa în cultura greacă a fost imensă, în matematică, în medicină, în teoria muzicii și așa mai departe. Teoriile pitagorice au fost însucite și de empedocle. Policleta a căutat să stabilească în sculptura sa un canon privind proporțiile corpului uman, canon formulat în raporturi numerice sub influența doctrinei lui Pitagora. Platon, în special, va datora concepțiilor pitagoreice multe elemente ale sistemului său. Unii cercetători văd până și în teoriile cuantice moderne o supraviețuire a anticei moșteniri pitagoreice sub forma de concepție discontinuă a energiei.